Señoras y señores, <laughs> buen día. I menys mal que ha arribat el director d'aquest programa, perquè si no, d'aquest programa no, ja fa una estona que és el director d'aquest programa, el director d'aquesta emissora de Ràdio Borreig, perquè m'estava retornant el so eh, com, com, com 10 segons més tard i m'estava fent allò un liu, eh? Bé, no passa res, perquè tu plegat volíem dir que aquest és el programa número 1 del Tapa Esport, de l'Era i retallada, període del qui paga, descansa, però qui cobra, també. Programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els hi agrada més a la olla. Ah. Què tal? Com anem? Potser fins i tot ens heu trobat a faltar. Nosaltres sí. Bé, tampoc us penseu que hem estat les 24 hores non-stop, però sí que, de tant en quan pensàvem què se n'ha fet de les nostres entitats. Estaran a punt de caramel? renaixeran totes un altre cop? La veritat és que se'ns ha acabat el Super Kit Kat i ens hem d'anar posant en marxa! Avui dissabte 8 de setembre de 2012 són les 12:47 minuts amb una temperatura de... Descone... avui ens ho deixat tot, eh? Desconeixem la temperatura, sabeu que fa molt bo, eh? Perquè ens falta sortir a fora al carrer. Amb una humitat, tampoc la sabem, i una pressió atmosfèrica que li posarem X, Héctor Pascals. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Forés, emissora bonissipal. Avui tenim el cap a l'altra banda del món, pel 107.3 de la vostra FM! Ja ho sé, ara tenim moltes preguntes. No patiu, precisament nosaltres estem aquí per això. Ja ho sabeu, tots els que tingueu el mateix destí us podeu apuntar amb nosaltres i els nostres col·laboradors, que ja ho dic sempre, però que la vegada no me'n cansaré mai. Sense ells no som res. i penseu que per molts que siguem la nostra nau és molt gran i que tots que per cert l'hem anat a provar i a part de que tenia un farfós l'intermitent només feia tic perquè el tac ja me'l van fer a mi no fa gaire <laughs> patia de sobrescalfament els fens grinyolaven els límpies es matinaven no, els límpies bé, el límpia perquè tan sols n'anava un <laughs> sí, sí, només n'anava un que per això tan sols farà falta posar la primera i gas a baix... i, i, i que Déu reparteixi sort! O sigui que molt clar, molt clar allò que se'n diu molt clar... no ho tenim, el què? D'entrada... Tot això i el que de ben segur de sortida anirà venint barrejant. Barrejat amb els resultats de les nostres estimades i benvolgudes entitats esportives amb l'inestimable col·laboració de vostès. Sí, sí, els nostres benvinguts ràdio, i farà que tot això sigui una aventura. Una gran aventura mai més explicada. doncs ja estem tots asseguts ara tan sols us falta seguir les instruccions del nostre assistent de vol per assegurar que aquesta gran aventura que tots junts estem a punt de viure no se'ns escapi de les mans Qui començarem per posar-nos el cinturó de seguretat ja sabeu en qualsevol moment apareix per la banda la silueta dels nostres incorruptibles Mossos d'Esquadra i tal'alien. la lien perquè a la festa hi està tothom convidat És més, què seria un viatge sense la típica paradeta que... Per cert, imagino que porteu tots el DNI a És clar, potser no et paren, però ja sabeu, si et paren, tu busquen tot. I tant buscar i buscar i buscar, que de ben segur alguna cosa et troben. Sense anar més lluny, no fa gaire, a mi em van trobar a la taula del menjador. Ai, sí. Jo ja m'ho semblava a mi, cada cop el cotxe es feia com més petit, eh? Mireu que feia temps que li portava. Vaja, des de l'últim canvi de pis. Sí, sí, vaig anar descarregant i es va quedar la taula. Fins i tot em preocupava. Un carai has deixat la taula del menjador. Sí que feia una mica de nosa, sí, però què carai, acabes acostumant-t'hi. Avui, però, no ens farà falta cap taula. La nau està preparada per tal de que tothom tingui el que vulgui. Quan li faci falta, on podreu gaudir de les magnífiques estades amb més de 3.000 habitacions, dos grans menjadors, sala de festes, sala de jocs, bars, discoteca, pista de bàsquet, de futbol, rocòdrom i un casino. I és més, és que la nau és molt, però que molt gran. d'entrada, mentre ens anem a l'Iran, aprofitarem la discoteca per posar la cançoneta, la primera de la temporada, dedicada a tots els protagonistes. em podria haver triat moltes, com sempre, i a més, després d'aquest estiu, fes la ruta de la música, des del blues de Chicago a Memphis, passant pel country de Nashville, fins al jazz de Nova Orleans. Ja veieu, la competència és molt gran, però de ben segur, pels amants de la bona música, també serà una bona aventura. Avui, però, començarem amb una amb la que creiem ha estat la cançó de l'estiu, rememorant també la medalla de plata aconseguida a les Olimpíades de Londres per la selecció espanyola de bàsquet davant de la primera potència mundial amb aquest esport, com són els americans. Ja el sentiu oi, ja sé què vull dir, oi. Claro ells són Travis i el seu Drive-E, espero que ens agradi Fins ara mateix Salutacions Salutacions Curials Let's skip to how you've been and get down to the morning friends and last Oh, but that one night is still the highlight I didn't need you until I came to And I was overwhelmed and frankly scared as hell Because I really fell for you deja vu I thought this can't be true cause oh, Ara tornem a engegar després d'aquesta cançó que ha sonat molt avui estiu i eh, que bueno, particularment m'ha enganxat molt fins ara, eh, inclús fins al punt de posar-la al primer programa, eh. quina cosa. Um, tenim altra banda, i ja us heu dit abans de, de posar la cançoneta, eh. ells són com sempre, eh. els tenim aquí, gràcies per tornar se aquí aquest any, primer la Mariona, Mariona bon dia. Bon dia. Ah, estàs, jo t'he vist més primeta. Gràcies. Eh. Però que no, m'has que enganya la, la roba que portes. Sí, la, la roba fa molt, eh? Però en el fons és una xurrada per mi, crec. No sé. Perquè vas estar de vacances a Israel al final, eh? Israel era? No, Egipte. Egipte, Egipte. Egipte perdó. Egipte, Egipte, sí senyor. I, i allà vas menjar molt bé, o què? O has recuperat peça o vas, vas vindre d'allà? No, de, de fet, de fet, d'Aipon eh? Carai, sí, allò... Perquè allà està contaminada i no pots veure. I segurament havíem rentat alguna cosa amb allò, menjar i o, o uns quans vam tornem amb, amb diarrea, sí. Carambes! El, el, dia, el dia abans de sortir amb l'avió estava fatal. Feien una festa de comiat, que es deia Black Party, que feien una festa de tots vestits de negre i tot. Jo vaig arribar allà, estava fatal, vaig anar avui i em vaig desmaiar. I clar, em van haver d'agafar, i tot, quina vergonya, i després em a l'habitació i tot. Això, abans de tornar? El dia abans de tornar? Sí, jo estava al llit, que no em podia moure, estava fatal. Carai. I el dia abans de tornar, he que he de fer transport a Viena, he d'anar del Cairo, Viena, Viena, Barcelona. I estava jo, que no sabia com m'agafaria el vol. I, i et vas haver de vacunar alguna cosa? Per sí, sí, em vaig haver de a, a, a, a, a vacunar del tifus. Del tifus. És una, és una vacuna que dura un, un any o dos anys. Però ara se't Exacte. veu molt bé, estàs ja recuperada, no? Mariona? Sí, ja, ja em vaig recuperar, eh? Perquè fa sí. molt bona cara, eh? Sí, sí, sí. <hè>. De fet, sí. si no que el Jaume, que vaig fer allà, a, a, a, a, quan estava al, a, al vol de, del Cairo a Viena, Te'n recordes? Jaume, bon dia. Bon dia. Bon dia, maco. Digueu què vaig dir Que vas fer, que tu t'estaves a l'avió també, eh? O tu vas per caire? Jo, jo no me'n recordo. Ah, no, que t'ho que vas riure molt. No, bueno, no. doncs, com, com, com que ja estava... Hi havia tres seients, no? Mm. Jo estava al seient del mig. I, clar, le vaig preguntar a una dona, si encamiava el seient perquè tenia diarrea I, i, i, i, i, i, i, i, i ja m'ha ja dit que no, que no, perquè clar, clar, clar és una dona gran que també teníeu feta fluixa, no sé. <ríe> Dius així sí, perquè us, us tornàveu l'hora del, del... I, i, i després ha resultat que un tio que estava darrere a l'altra fila em va sentir, un tio guapo, i tot, i, i, i, i, i tot en anglès, clar, perquè a veure, oh, o bé. portes en anglès o, o no, no, no, ningú t'en diu. Com es diu, tio, en anglès? Diorrea. Ah, sí? Ah. Diorrea. Així ja l'ha de entendre. Sí. I després em, em diuen, si vols, pot ser que al molt costat perquè aquí no sou ningú i estar al costat del corredor i tal. Jo, vale, vale, molt bé. I m'he quedat, quedat allà, em veu com ens explica coses i, i era d'anès. I era de... Sí, sí, de, de, de Dinamarca. Ah, del, del sud de Dinamarca. I no sé, em va explicant coses. I jo m'escoltava, però bueno, al final m'he quedat adormida i tot. <laughs> Ah, sí, se va marxar hasta la diarrea, se va tallar, no? Em sí. va dient no sé què, que havia llegat tant, que havia fet no sé què, i bueno, chulo, que chulo, no? bé, bé, bueno, és xulo, no? Molt bueno, els de casa que perdonin eh, el tema, avui una mica escatològic. No? Bueno, però és que aquí hi ha confiança, però, Exacte, hi ha confiança, a més a més si no se n'han d'anar agafant. A més, jo ho diuen que la confiança va fàstic, vull dir que <laughs> ja se'n ve això. I tu, ja, home, què, no vas patir l'estómac? Jo no. No? Ja bé, Home, grances. una cosa que sí que em va passar és que, aquest estiu que fa molta gràcia, que em vaig a, a, a, a acabar amb tot un paquet d'arròs. Tot un paquet d'arròs el va acabar? Sí. Per Però, un cop? Bueno, sí Agafava un paquet d'arròs, els posava al microones i me'l menjava. Ah, sí? I posava ketchup. I, re, i després quan vaig deixar a menjar a la tarda em comença a fer molt la panxa i que, pa, jo notava que tenia molt arròs a l'estómac no és jo... que l'arròs és estrany, Jaume jo veuràs, però em la natura que s'ha que ho treure un rajol quan he vist nada de ventre escolta, però, però escolta, jo, això de l'arròs, jo, jo no hi entenc eh? però això tu et va, va dir algú va ser idea teva? Pròpia. no, em vaig notar jo però va ser ideia teva, no? sí, va, i menjaré, menjaré. arròs perquè em ve de gust exacte, amb tomàquet i mira, com si fos un... amb ketchup, eh? ketchup, ketchup, ketchup. I, i Th -th -th va agradar no? costava de mastegar No. No, era bo. Si microones i, i estava calent. Ahà. Uh -huh. Doncs jo, jo, jo ahir em vaig un esmorzar. Bé, ahir, abans d'ahir, em esmorzar increïble, eh? Bueno, una cosa increïble. Em vaig fer espaguetis, Va barrejats amb quatre macarrons, al dente. Al dente. <cute> ten... Ah, sí, sí, al dente. Uh -huh. <cute> amb... Am -am -am... Em, em vaig, vaig, fer, vaig passar per la paella un, un carbassó i es l'esbergínia separat, i després ho vaig barrejar amb la pasta i vaig obrir una, una llauna d'aquelles que, que hi, ha, hi ha tomàquet de pot uh -huh. i, i la vaig ficar la meitat més o menys. I estava boníssim i després vaig ficar-hi l'orenga. Bé, això, com, sí, bo, això, això no es creu que, que, que haguem canviat el, el, el, el, el, la filosofia del programa, eh? Uh, no, no, no, no, ara no es decantarem de cara a la bona cuina, sinó que nosaltres eh, parlarem d'esports, igualment. Una de les coses que em van passant a mi ja acabant el tema del, de les vacances, de les coses, una de les coses que em van passant a mi va ser que vaig entrar molt de pressa a la platja, a dins del mar, i vaig eh? dir, oh, que bé, vaig, que després de fer eh, 20 minuts d'estiraments ja sota l'arca, aigua. com un dofí, em va fer xicar les mans al butxac i encara portava portava el mòbil, oh, la, la cartera, portava, uh, tot, ho portava tot a dins. O sigui que, anem a passar a publicitat perquè això és estem avorrents, oh, eh? Sí. Quina mala sort. Doncs amb dofí anem va passar. Està sintonitzant Radio Porreig a 107.3 FM. Yeah.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 Maite, joieria, plateria i objectes de regal. Plaça Ciutat, número 5, Berga, telèfon 822-1966. Muntar la seva empresa pot ser un calvari. Nosaltres li posem fàcil. Assessori Porreig, més de 30 anys assessorant emprenedors i gestionant patrimonis. No deixi que els números se'l mengin. Confiï en professionals la seva gestió.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 Vine a Gratja Carboa, t'ajudarem a fer front a la crisi. Reparem tot tipus de marques i vehicles. Aprofita els nostres vols i gaudiràs de grans descomptes en bateries, canvis d'oli, frens, pneumàtics i d'altres serveis. Porta'ns el teu cotxe i ens encarreguem de tot, sempre garantint la millor qualitat, preu i servei. Entra i et sorprendràs, et farem pressupost sense compromís. I recorda, si tu vols, també et rentem el cotxe. Garatge Carboa. Ens trobaràs al carrer Sant Jordi número 3 de Porreig i el telèfon 93 838 Truca'ns i estalviaràs temps i diners. T'hi esperem. Fins aviat! Hola, quant temps! Com estàs? Doncs preocupada, ja que vull canviar les cortines i la decoració de casa i no sé com fer-ho. Això no és problema. A Comercial molí del Castell hi pots trobar les millors marques i fabricants, com Danuk, L'Orient, Voyage, Safuer, Andalux. Són les marques líders de decoració. Han revolucionat el mercat amb propostes atrevides, contemporànies i plenes de color. A Comercial molí del Castell pots decidir l'estil de cortina i color que millor s'adapti a la teva personalitat. Saps si també tenen tendals i mosquiteres? Sí, i també te les instal·len. Doncs no m'ho penso més, me’hi vaig. Comercial molí del castell entre Vià i Cal Rosal. Bé, avui doncs per començar la ronda informativa parlarem, anirem a Vià i parlarem amb l'entrenador de la Vià perquè, perquè és un dels clubs àrab que representa, representa doncs, doncs, doncs una lluita que està mantenint el, el, la comarca del Berguedà i amb, la, amb, amb una classificació la més alta de totes eh? estem a la primera catalana anem a parlar amb el Joan Prat, el seu entrenador, percebem que el tenim a l'altra banda perquè hem tingut una mica de problemes Joan, bon dia Bon dia. Sí, que hi és, sí. Molt bé. Joan, molt bé per aguantar aquí el telèfon, eh? No va ser bé. Escolta, doncs com dèiem, clar, l'Avia és l'equip més representatiu ara actualment, aquí al Berguedà, eh? Toca sí. així, ara. Sí, sí, bueno, al Berguedà i al Bages, eh? I al Bages. També. Sí, sí. Exacte, sí, sí. com en res, de més, va baixar. Sí, sí, la Catalunya Central, bueno, juntament amb l'Igualada, són els equips que estan, l'Igualada i l'Avia ara mateix, doncs pues amb que juguen amb una lliga més alta. Uh -huh. D'altres vegades hi ha hagut el Gironella, hi ha hagut el Sallent, també, potser hi havia hagut el sí, Parreig, bueno, fins i tot. A l'antiga, preferent. la primera catalana, no. A ah, la ah. preferent, sí. Però bueno, ara, amb reestructuració i tot, la primera catalana no, no hi havia estat. Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta d'aquest aviar, perquè... Perquè, carai, això... El somni del... De, de, de, de, Què seria? Què seria? La divisió que... que és, quina divisió vindria després a sobre? Doncs pues mira, tercera divisió. Tercera divisió. Tercera divisió que seria ja a nivell estat, no, estatal, no, de Catalunya, eh? Sí. Sí, és, és, és, això és una mica de conflicte. És a nivell de Catalunya, però, clar, quan fas els play-offs, doncs per pujar doncs ja et toquen equips d'Espanya. De, molt bé. Per això, que es veu molt lluny? Home, és, és complicat, és complicat. Suposo que tots els clubs tenen un tope, eh? nosaltres bueno, hem de mirar aviam quin és el nostre. Jo crec que, bueno, l'il·lusió és, bueno, ojalà, ojalà, però, bueno, és, és, és difícil parlar d'això, eh?, perquè, vull dir, hauríem de parlar més de poder aguantar aquesta categoria, que és maca, que, bueno, que ja és cara, però és maca i, i es disfruta, vull dir hauríem de mirar més això però ja, que, que sí. intentar pujar, però bueno... Hi un reconeix sempre la ment que ens fa ser més competitius, no? I que vulguis-ho, sí. no, sempre si penses no, si sí que hi hagués la... bueno. ara, ara ho has dit, ara ho has dit, és això. Jo sempre queda això, però bueno, clar, és... Bueno, saps, una il·lusió. És un somni, eh? Sí, però bueno, a vegades A vegades, a vegades es sí És molt complicat, però bueno, ha passat a vegades en mundials i i amb que un equip dius, hòstia, aquest equip no d'allò, i bueno, i guanyen. Una vegada Grècia va guanyar una Eurocopa. Sí, sí. Saps què li dic? Que dius, sí, sí. hòstia, com l'ha guanyada. Doncs sí, pues mira, sí. l'ha guanyada, tu. Saps? Sí, senyor. Sí, senyor. I bueno, i dues, l'Avià, el Club Esportiu Avià, què està fent o què ha fet per, per poder anar somiant? Si més no, com dius tu, mantenint-se i fent un bon paper aquí a la primera bueno, carrera. Bé, doncs aquí hi ha molta feina hi ha molta feina, ja ha principalment doncs, començant per la Junta, que la Junta és la és la base, no diguéssim, que amb una família doncs, serien el pare, no pare i la mare, perquè bueno, ja és una petita família i comença per aquí, per la Junta. La Junta doncs, treballa sempre, sempre, sempre, eh, fent, bueno, quan han de fer la loteria, la loteria, quan s'ha de treballar al bar, quan s'ha de fer la quina, doncs sempre treballen, sempre treballen i, i, i, bueno, per el que es diu per amor a l'art, ben bé perquè per els hi agrada i això sí que és d'admirar. I per aquest reconèixer que diem que, que, que la, el somni aquest, doncs, doncs, veure el seu equip, de, de, de, el que estan fent ells, no? que, que, que es sí, pugui traduir sí. en, en alguna sí, dels doncs, així és maco. És, no? que, és, que és, és que és increïble perquè aquesta junta crec que porten bueno, molts anys. L'altre dia parlaven, no sé si alguns vint, els altres trenta i pico d'anys, bueno, increïble, <laughs> és, és molt. I llavors, pues, la, la part esportiva, pues, bueno, eh, amb, amb el pressupost que tenim, eh, ja et dic, gràcies al treball, <coughs> treball d'aquesta gent, doncs, pues, pues mira, llavors, amb el pressupost que tenim, pues intentem agafar els que nosaltres creiem, els que, nosaltres creiem que, que poden ser els millors perquè per ens ajudin. Uh -huh. i, i bueno i, I, i com s'ha fet això? Uh, sabem que han sortit gent un, amb un pes molt gran no? de, de, de l'Avià, ha sortit no? jugadors sí, molt algú... carismàtics no? en l'Avià sí, sí, això és cert, això és cert. Sí, sí, però bueno mira, és, és, això és una roda no? Vull dir, sí. doncs, bueno, es va creure que, que s'havia de, de renovar l'equip i bueno, fa molt mal i, i sap molt greu però bueno ells fins ara han estat treballant per, per, per, per portar a, a la categoria on està. Sí, sí, sí, això és cert. I, I el premi totalment... també l'han tingut, no? Sí, sí, no, i, i, bueno, i jo sempre pues, bueno, sempre estaré agraït a aquesta gent perquè en definitiva, collons, són els que els, que els jugadors sí que hi ha un cos tècnic, però en definitiva el cos tècnic ha d'estar agraït al, als jugadors, uh -huh. perquè realment són els que juguen, m'entens? Uh -huh. Això és com una empresa, si, si el treballador no està content, doncs no rendirà tant, doncs has d'intentar tenir, saps, eh, equilibrar una mica tots saps? I ja et dic, i, uh -huh. bueno, i anem, anem tantejant. Molt bé, uh, i, uh, doncs quantes bases hi ha hagut amb l'AVIAR aquest any? Bueno, hi va haver el, el porter, un porter que vam fitxar a mitja temporada, que era de Badalona, clar, clar, sí. llavors... El Dani Morte era, pot ser, em sembla. Sí, sí, Així, eh? sí. Edu, Edu Morte. Ah, Edu Morte, sí. sí. Llavors, doncs, l'Adrià Garcia que ens va marxar quan quedaven 6 o 7 jornades del final, uh -huh. era un jugador que, que no va gaudir de molts minuts, i, i ell va creure que, bueno, que el que volia era jugar i... I va anar amb Sant Mòmar Canell i d'això, bueno, normal. Mm. I llavors pues, el, el Planes i el Raül, que aquests dos sí que portant molts anys a la casa, que han, que han vingut aquí a Porreig. Ah, molt bé. Eh? El podrem els podrem disfrutar sí, aquí, eh? Sí, el, sí. Municipal, un gran golejador, no, el Raül, eh? Sí sí, sí, estic content que segueixin jugant a més, segur que farà molt. els el raules em sembla com un partit em va fer 5, no? si no recordo malament, pot ser aviar, sí, preferent eh, va a fer preferent, 5 de preferent, ojo, eh a la categoria preferent, sí, sí 5, no sé si van quedar 5 o 1 i, i, i els va fer tots ells eh? sí, sí. 5 roscos, i l'altre el... ho has dit? La, el Planes, el Planes, la B, el planes un, un, un molt bon lateral a l'esquerra també segur que els ajudarà molt aquí porreig Mol bé, i després doncs, per suplir amb aquests grans jugadors, sí, què, hem, pues... què, hem, què hem agafat? Bueno, pues a la portia hem agafat el Marc Coll d'aquí Porreig, uh -huh. bueno, jo personalment ja feia temps que em vés agradat tenir però pels motius que fossin bueno, va estar el Vic, llavors va voler fer de jugador aquí sí. i pels motius que han sigut pues no, no havíem pogut... Sí, sé que hi ha una tarradera eh, la temporada passada finals, que després sí, veu que heu optat sí. per, per agafar l'Edu Morte uh -huh. Clar, home, és normal tens un porter bo aquí al Berguedà perquè n'has d'anar a buscar un de Patalona clar, és que no, no té lògica, però clar si el d'aquí, pels modius que siguin no ve, doncs llavors sí que t'anàs d'anar allà però primer sempre has de mirar clar. el veí, sí, sí, sí. és que és una cosa lògica sí, sí, senyor, sí. I Llavors, doncs, al lateral hem agafat, per sobteu, Planes el, el Bernada és un nano que estava bueno, 28 anys, ja una mica d'experiència primer a Catalana, jugava amb l'Igualada uh -huh. i és de Manresa i, i aquest ens, ens anirà bé eh, aquí ja també Molt bé. l'Oriol vale. és un jugador del Sallent, un jugador de segona Catalana, estava jugant amb el Sallent a la categoria del porreig de l'altre any, però despuntava és un jugador en futur que despuntava molt, va fer no sé si 17 o 18 gols bastants, i, bueno, ens l'hem agafat també. Quina edat dalt, té, l'Oriol? És més jovenet. Jove, jove. L'Oriol pot deu tenir 20, 21, jove, oh, jove. Una aposta I aquest... Sí, sí, sí, bueno, de futur. Ja, ja, està, I... ja està bastant consagrat, no, diguem? Sí, està... no, no, no, és una aposta de futur, vull dir que, que hem d'anar al present. És un jugador jove, sí. amb qualitats que s'ha d'adaptar a la categoria. Uh -huh. Però vull dir, clar... Sí que és aposta de, de futur, però aquesta categoria... El rendeixes o... O maten, no? Sí, sí, sí. O el el mangen, no? O rendeixes sí, el rendeixes o se'l Sí, sí, que, que és de futur, però s'han d'espavilar. Però ja no. Sí, sí. Molt I ràpid. I llavors, ràpid. llavors agafat el Sergi Ruiz, que és un, un jugador de verga, eh, bueno, viu a verga, i jugava amb el gimnàstic de Manresa juvenil. Aquest encara és una mica més jove i aquest és un delanter centro, doncs uh -huh. que, que també promet. Ara sí, això sí, és molt jove, també. Ens, hem, ens hem reforçat amb jugadors joves. És el que bé, és lo mi, que podíem fer. I al darrere, doncs, un veterano, com el, el que m'has dit, eh, el nou. Un veterano oh. de 20... Bueno, veterano oh. entre cometes. 28 anys, 28, 28 anys, el Bernades, sí. El Bernades. Un, sí, sí, és el jugador més gran, perquè el Coll deu tindre 23... I els altres tenen 29, Bernadette en té 28, és, és el, el més veterano que hem fitxat. Sí, sí. Molt bé, Però, i, bueno. i, i demà els hem de posar... Demà hem de posar en pràctica ja moltes cosetes. Sí, demà comencem la lliga a Montcada, uh -huh. a les 12, i bueno, es, es comença la lliga i ja hi tornem a ser. <ríe> vale, fins pati, ara... Eh? A patir una I mica. La... Sí, bueno, és... és bueno, no sé com explicar-t'ho, és tornar a arrencar, no? Allò que fas la pretemporada tal qual, els resultats no importen, però clar, la Lliga sí que hi ha 3 punts, mm -hmm. ja és una competició, i ja dius, bueno, ja tornem a encarrilar, és tot l'any, aquesta setmana guanyo, estic més content, a l'altra hòstia, hem perdut, hem de millorar això, i bueno, és, ja, ja. és una cursa que dura 10 mesos. Sí, i com menys que hem de retocar millor, eh? Sí, um, sí, sí. El Montcada Quants, quants punts el valoraries, entre 10, dintre d'aquesta catalana, primera catalana? És un equip fort? La, la, la via No, el Montcada. Ah, el Montcada. El rival d'avui. Ah, demà, demà, demà. Demà, demà. El, bueno, ostres, el Montcada l'altre any va ser un equip que va quedar... Devia quedar nosaltres vam quedar setens, ells havien quedar a la posició poder 10. Va ser mm -hmm. un equip que, que sempre el vam tenir per darrere... Però allà el, allà el seu camp és un camp difícil. Les instal·lacions estan molt bé, eh? bueno, Montcada és, és molt gran, no? però no, no, és, no, és per, no és perquè... És difícil no per la gent. La gent també crida, però ja et dic, les instal·lacions estan bé i tot, però és un camp complicat. És un camp, no sé com dir-t'ho, molt no difícil. Gaire. És que, de fet, de fet, per la via de l'altre any, diem si aquest any ho podem millorar, eh, els desplaçaments a fora sempre eren complicats, a tot arreu. Uh -huh. Perquè a casa vam, vam ser, crec, el tercer o quart millor equip, a casa nostra. Uh -huh. I a fora, a fora, pues, vam ser de la meitat, però diré que vam guanyar dos partits uh -huh. i en vam empatar dotze. Uh -huh. Vam perdre també pocs, no sé si eren deu o por ahí, però, però clar, guanyar, dos, eh? dos. costava molt, eh? costava molt. Estàvem al guanyar fora. Vull dir... Ara estem, sembla, més ficats en aquesta categoria, sabem més o menys qui, aviam, qui de futbol aviam. es fa, no? Aviam, sí, aviam. Ja et dic, allà a Montcada també... Mira, parlant del Montcada, l'altre any, allà al seu camp guanyàvem 1-0 i amb 5 minuts de bogeria i el públic i d'allò van fotre un gol i, i amb 5 minuts ens van fotre l'altre. van Es van remuntar en 6-7 minuts ens van remuntar, i, i només tenien les dues ocasions que van tenir de gol eh? sí. ens van remuntar un 2-1 i al final al minut 90 vam poder empatar Va, una, a, amb una jugada estratègica vam i vam quedar 2 l'altre any uh -huh. I, i això ja et dic és, és, jo vaig veure difícil l'altre any aviam aquest any si, si ho plantegem millor i en quant al terreny de joc d'aquí al camp municipal d'Aviar sí, doncs mira Aviar, aviar ja canvis, no? Sí, van replantar l'herba natural, uh -huh. van replantar l'herba natural perquè deien que que estava malalta alguns punts, bueno, van replantar tot, i, i a darrere que teníem un camp de terra petit ara ens hi han fet de, un camp de gespa artificial perquè, i això penso que, és, que ens anirà molt bé perquè clar, un equip de primera catalana eh, que quan plou perquè és un camp de gespa natural el, el que juguem, quan plou ens fan anar darrere i tenim un camp de terra un camp de terra que seria perquè et facis una idea com la pista d'aquí els nacionals d'aquí porreig o l'Alfred Mata sí. o po és de terra i clar, dubto bueno, dubto, estic segur que a primera ja, catalana de no hi ha jugar. cap equip que entreni amb camp de terra i petit uh -huh. <ríe> no n'hi ha cap només nosaltres i això no condiciona aquell, aquells mesos que plou més que llavors, clar, a la que plou ja tenim el xerif allà, que, ens fa anar, que no ens deixa aixafar l'herba, perquè clar, l'arrencaríem tot, sí. i llavors ens fot anar a la terra, i mira, doncs pues ara si el tenim d'artificial, serà petitó, l'han fet més gran, però tot i això serà petitó, però d'herba artificial eh, serà més fàcil d'entrenar. I què vols dir? Que, que a la vegada, doncs, eh, si convé, es podrà jugar un partit oficial allà? els nostres no, no de, és impossible perquè no fa les mides vale. però, però per la per la canalla crec que sí bueno, ja ho tenen pensat i així ens trauran càrrega a l'altre camp d'aireba natural la canalla crec que els de l'escola Benjamins bueno, eh, a la Vins infantil poder ja no uh -huh. poder, eh, que ha quedat com un camp de futbol set una mica molt més bé. petitó mm. molt bé bueno, Joan Afegiràs alguna coseta més? No, res, doncs pues bueno, donar les gràcies a, a, a, al Berga, al, bueno, una mica tots, al, al Navàs i al, i al Sant Jordi, doncs pues que mira, aquesta pretemporada no han pogut entrenar al camp, des ja d'aviar no hem tingut camp, i ja hem tingut d'anar a Berga a entrenar, Han fet la pretemporada a Berga, ara al final a Berga no hem pogut anar perquè ja començava la canalla i ja estava tope, i hem tingut d'anar a Sant Jordi un dia, a Navas un altre, i ahir, pues, no vam... ahir estàvem a però hem fer tàctic pues, perquè no teníem camp enlloc. I Molt això bé. és el que hi ha. Suposo que ara poder podeu pagarem una mica, però és d'agrair perquè després tindrem pues, dos camps que estaran bé. Molt bé. Vale. Molt bé. Queda, queda dit, doncs. Molt bé, Joan. Sí. Uh, i que, bueno, que sabem, sabem que ens costarà molt de tornar-te a localitzar perquè començaràs un curset els dissabtes al el matí, precisament sobre sí, aquesta de, hora sí, de, bueno, dissabtes i més dies. que t'ha pogut, pogut enganxar avui perquè comences sí. la setmana que ve sí, sí, sí. i, bueno, doncs que eh, nosaltres ho provarem potser més endavant de la Lliga sí, si no. en cas de, de per salvar, per, per, per, per augmentar com se diu la, la, la, la, la, la gent, la gent que ens escolti mm. per augmentar la, la gent hauríem de trucar, mm. trucar sí, no? no. l'audiència, problema... per augmentar l'audiència haurem de dir, trucareu amb el Joan la, la setmana que ve <ríe> bueno Tu, tu, tu truquem. Tu truquem. Vale, eh? i ho sí, sí, sí. una altra vegada més endavant, més endavant, sí. eh? I bueno, que sí, sàpigues no, que ens va sí. molt bé a l'Avià, perquè moltes vegades quan aplaçeu aquests partits, per això em feia una mica tristó. Eh? a vegades que el jugueu el dissabte al matí connectem uh -huh. des d'aquí, tens, tens gent, tens col·laboradors aquí al camp, que ens expliquen molt bé el partit com està anant. Uh -huh, moltes uh -huh. gràcies a tot això. Gràcies. Joan, Vinga, i, i que tingueu molta, molta sort, i aquests somnis, a més, si es venim com perts... Eh, tant com a nivell de local, a com a nivell de comarca. Oh, Seria hola. un gran èxit. Vostra Molt si Joan, que, que, que, que veureu. Bueno, va, després d'aquesta entrevista, una gran entrevista, una llarga entrevista amb l'entrenador de l'Avià, però què, Messi, no tenim res per dir, tenim horaris de futbol, tenim el, només ja el futbol, eh, des de la segona catalana fins... no, des de la tercera catalana, perdó, fins a la primera catalana, tirem temps de sobres. Eh, només saludar també n'ha arribat un parell, que segurament els coneixereu, eh, un, eh, el que farem pel... pel per on veu que comenci? el més xic, pel més gran... Pel <laughs> més xic, pel... per mi, per mi. Mariona, una altra vegada, eh? No, doncs, va, comencem el pas per tu. El Josep Vilardell, bon dia. Bon dia. Moltes... No bec, eh? Aquestes olleres veig de prop, però de lluny no veig. <laughs> veig una sombra. I doncs, benvingut una altra vegada aquí. Eh? Estic molt contents d'anar-nos a retrobar una altra vegada la família sí. que estava l'any passat i poder doncs, explicar aquestes cosetes, no? les vacances sí. i tornar a parlar d'aquests doncs, esports que tant ens agraden, eh? Sí. I tants merder ens fiquen, i que si ara ho guanyen i que si demà perden i que si... ah. és la vida, no? És, sí. és el que hi ha, no? Si estem tristos, contents Sí I ah. això és el que volem transmetre també a la gent que ens està escoltant no? la nostra tristó, la nostra alegria de, a l'hora de, de, de, de doncs, arrel del que es vagin fent vagin resultats que es vagin produint les nostres sí. entitats I l'altre, dos el coneixereu, el coneixereu per moltes raons perquè també el coneixereu per una sintonia no, no la posaré. no la posaré una gran sintonia que, que la setmana que ve se'n va potser a la bassa. Albert Planes, bon dia! Bon dia, Josep. Bon dia, Josep i Jaume i Mariona, bon dia. Si és que... Albert, bé ja hi tornem a ser i un bon dia no? triat, sembla que hem triat eh. un bon dia pel motor després del superaccident sí, de l'Alonso sí, sí un bon dia sí, la setmana passada va ser bastant interessant eh? un accident de billar eh? allò seria sí, eh? que sí, sí, un... sí o de billar o, o, o de carambola de carambola eh? un taco clinc-clanc i sí, sí. toco aquell sí, pam, sí. toco aquell sí, i sí. tocarem l'altre la eh? sí, sí, sí. pam i la colaré el forat eh? uh -huh. I, I, i la va colar bé Sí, señor, va col·la volvé. Eh, I al Baton, no, tenia una mica gens són Baton, pues ja li tocava pobret, sí, eh. No sé sí, estava, passava, una mica, eh? estava una mica, moix, sí, no pas què li passava. No no coche, cap, que si les tal. rodes no per posar totes rodes. Topes, ha trobat, si no un, ha trobat un bon feeling, ara que és molt important, eh, el feeling amb els pilots. Tot, eh. Tant de motos com de cotxes. Sí, sí, sí. Sí, sí. aquelles sensacions, bones sensacions. Eh. Mm -hmm. Nosaltres també les hem agrada, trobat, no? jo, jo, em falta una miqueta. Sí, no t'has retrobat tu Pep encara. No. Mire, cas ha estat eh, un més fora, eh, tio. Sí, ha estat quasi un més fora, en però... sembla... avió, en cotxe. Et sembla que se... té uh -huh. mar se'm van mareaire. Ens les sensacions. Sí. No, allà, si, si torns... allà, el que s'ha tancat són uns quants calés. També. Jo <laughs> sí allà, allà, allà sí, a Obama s'ha sí. comprat uns quantes banderetes de. Vale, però 4 anys més per acabar de arreglaro. Però bueno, bé, exacte, no, Aquí, mm -hmm. estem aquí per estalviar, eh? Tornant-se a quedar a casa en claus transa i tornar a fer guardiola per l'any que ve, eh? No El que no pot ser és gastar aquí, gastar allà, eh? Les coses són, són brates i econòmiques. Eh, no. Que tampoc... I ara, a més a més, ens faran un, un, un, un, gran, un gran part temàtic ah, sí? que ens sorrarà Porta Aventura de, de, de sobre, tirarà sobre Porta <laughs> pues, per tant... Això es uns bolets, aquesta sí. gent, perquè l'altre, ara l'Aleson va a ficar el... Que no funciona a l'Eurovegues, té, pam. Ara qualsevol dia ens diran que foten un Camp Nou allà, allà al costat de Cornellà al Prat. Eh, però que faran al Camp Nou, eh, segurament. Veus, ja t'ho he dit? No, el, camp Nou? El faran al costat de Cornellà al Prat. No, a, a, a, a de, de, de, de, de, de la zona universitària. A la zona universitària. Tirarà la zona universitària a terra, sí. que igualment aquí a la Diagonal, no sí, hi sí. va ningú, gairebé, a la universitat. No són com els xinus i... Ara, ara. Eh? El xino es passa moltes hores, es veu. Bueno, 8 de cada 10. Em sembla que a Barcelona o a aquest del parc temàtic em sembla que no són de d'atracions. Són casinos, centre comercial, coses Vamos, així. Vamos, Eurovegas 2. Sí. Ah. sí, tot plegat, sí. Eh? Com, tinc, com, com un altre, potser. Però... Sí, però sense el glamour, eh? El glamour ja li posarem, sí, eh? Sí, ja em perdonaran, eh? però si hem de buscar el glamour a la, a la Costa Daurada, Glamur glamur no n'hi ha. Eh, el que ja ha són molts guiris, molts guiris no? però el glamour, el glamour no. no veurem gaires Ferraris i haurem d'anar nosaltres, les... nosaltres a pujar al nivell sí. de, de sí, glamourositat sí. sí. escolteu, bé, per com voleu començar? a mi m'és igual, voleu començar pel bas que voleu començar pel... <ríe> què voleu, què voleu, va voleu Hola, que us ho digui jo? home, tu ets el director doncs va, començarem si us sembla bé, per aquesta Josep, bon dia, bon dia, parlarem de bàsquet doncs, sí. la nostra cintoneta de bàsquet um, I què, què podem dir? Què podem dir d'entrada? Però no? jo estic molt content en eh, bàsquet, Carambes. sobretot pels grocs Jo estic molt content en bàsquet, més més allà on he anat jo de vacances eh, És amb terres més aviat madrilenyes I he vist més samarretes del Futbol Club Barcelona i de Los Angeles Lakers Que del, bé, de fet del Madrid no n'he vist cap i de l'equip de, de la ciutat tampoc però del Barça i dels Lakers sí que n'he vist moltes, mm -hmm. inclús anava fent competència em anava comptant 2 a 1, 2 a 2, 3 a 2, 4 a 2 4 a 3, i de les grogues sí, sí i de, sí, i de sí. les grogues què? moltíssimes n'he vist no, no, dels Lakers n'he vist moltíssims sí. estic molt content eh? bueno, però jo havia començat parlant dels Jocs Olímpics També. que hi van haver que, bueno, que jo, bueno, dir que estic content perquè els Estats Units va ser un dels equips més baixos de la història, només tenia un pivot i que era el Tyson Chandler i van gonyar molta facilitat. Oie, oh, eh, eh, facilitat? Bueno, va ser un partidàs, eh? Bueno, sí, però... a la final, Jo eh? va ser un partidàs de vaig però... Jo vaig seguirlo però potser no. mai havia sigut tanta intensitat d'Espanya a, a Estats Units, va no, ser un però... és que donar final... justos de de marcador, doncs, fa més. I no. fixeus que el fet de que els Americans estéssin com bojos al final del partit demostra molt, eh? No, que jo, no els tenien totes. Jo li vaig dir al meu cosí que estaven mirant junts ara als Estats Units no està fent gaire anava traient Kevin Love així. quan tregui el Chris Paul el Kevin Durant, el Euron James Carmelo, Antoni, tots aquests ja perdran, ja els va treure i van perdre i llavors, bueno, crec que això és bo perquè... Sí, sí, eh, està que... clar que els Estats Units han jugar amb els titulars sí, per guanyar el Bar... i a més a més el Durant que les enxufa sí. que es veu de mig camp sí, sí, sí. Kevin Durant, eh? i també van dir a Barça és un joc d'alçada però veient que un equip, si tens qualitat si no tens alçada també ho pots ser molt bé llavors bueno, doncs, destacar aquests Jocs Olímpics que va haver allò del si Espanya es deixava guanyar contra Brasil o no jo crec que es va deixar guanyar <ríe> claríssimament el, el que passa és que van esperar els dos o tres minuts finals no, perquè ho, ho van fer bé ah. els primers tercer, tres quarts anaven fent bé no jugaven bé que l'últim quart perdien pilotes tontes llavors anava a protestar ah, aquí però tu què faries? Estàs a punt d'arribar a una final olímpica amb Estats Units i dius no no si guanyo a, a, a Brasil me'ls trobo a les semifinals. No, oh, m'interessa sí. una medalla com a mínim de plata. Sí, senyor. Sí o no? Sí, senyor. Per tant, ho farem... Per molt el Rudi surti i digui que no, sí, bueno, sí. direm, no, bueno, no, no, nosaltres anem a guanyar, ja t'ho trobaràs. Llavors, camiem el gasol, quan falten poc minuts pel final <ríe> ja està. Sí, ja està. Bueno, i llavors... <laughs> uh, que... O sigui, a veure, et eh? Sí, bueno, però no es va veure, que, eh? que, que no, no, no, es, no es va veure. No, la veritat és que va estar bastant, sí. com diu el, el Josep, eh? Uh, començar per la manu del mercat, que hi ha hagut com cada any, eh, parlant de l'NBA primer i destacar els grans fitxatges que ha fet els Lakers, que uh -huh. després de passar aquests dos anys mirant-s'ho de fora, comencen una altra vegada a intentar lluitar del, pel títol i han fitxat Steve Nash eh, que eh, ja és molt bé, té 36 anys uh, sí, 36 i. però continua tenint aquella espurna que, que de quan va ser dos anys seguits el millor jugador de la temporada amb aquells passes tan màgics que fa. Llavors tenia el Kobe Bryant, que també ja s'estava fent bé, i la notícia és que va dir que si mai es retirat dels Lakers, la seva opció prioritària seria anar al Barça. Carai! Ai, això és una bomba. Uh, Kobe Bryant no va estar del tot encertat als Jocs Olímpics, però a l'hora de la veritat sí. va estallar, eh? Per estallar. això, perquè... Quan Joan contra aquests lituani ja quan està punt de perdre, els, els deixaven anar tren al hard, tren al és un mobo hard també, no, però... però no són el Durant no, i aquests. I quan els quan els quan estava 93, 95 per dia, no strea ni guanyava un de 10. Sí, sí, o 20. Sí. És que és mobo perquè nava sentit el, el, el de la tele diu, ara enchufrà tra, tra tra tra triple, triple, triple, triple de 20, sí. de 20, 25 <laughs> i aquí vas dar la història. Ja Només han mirat les semifinals amb Argentina, que Argentina va fer un partidàs. I van perdre de, de 25 o de 30. Sí, no. Llavors, de, els bueno, el, el forat negre el té amb l'Ale, que és el Meta Volpís, que és aquell que va fer el cop de puny al ah, Carden. Sí. Sí. Bueno, llavors, té el Pau Gasol, que tots hi ha els rumors, que tenien el Cove Brian allà, que el defensa sempre. Jo em penso que gràcies a això Pau sí, està allà. Perquè més és molt bo, perquè és un pivot que té cert tiro de, tot, del perímetre, bueno, de, de dintre, de fora l'ampolla que el pot ficar i bueno, és bo. Llavors tenim el, el Dwight Howard, que ha sigut el fitxatge estrella. Llavors aquest és un candidat ferm. Llavors continua tenint Miami, que s'ha reforçat amb el Realen que tira molt bé de triples. Uh -huh. uh, Oklahoma, amb el mateix equip de l'any passat, però hi ha més experiència. I els Spurs, que s'han uh, fitxat el Nando de Coló, que jugava al a València, que seria equivalent al Navarra del Barça, en el València. Sí. Era el que manava tot, això. Llavors ACB... Uh, no he pogut portar altes i baixes del Manresa encara, ja els portaré la setmana que ve però sí del Barça i la penya uh -huh. uh, del Barça s'ha reforçat molt bé uh, ha fitxat uh, el Jessica Bichos que ja feia 9 anys que no... que va marxar i ara torna per intentar guanyar una altra Euroliga el Dante Tomic que jugava al Madrid un pivot molt alt uh -huh. uh, que sempre que jugava contra el Barça el feia molt bé però el Madrid potser no tenia els minuts i a més sempre buscaven a fora amb el llull i els de dintre no tenien tant protagonista. Penso que els hi voldrà, voldrà, voldrà deixar en ridícul. Sí. Llavors, no sé el, equivocat, eh, el, el Todorovic eh, és un de la cantera de la penya, que bueno, jo no sé gaire d'ell, però si el fitx el Barça més pel primer equip ha molt nivell. La L'Abrines, que va ser la revelació de la temporada, perquè l'Onicajas, recordeu que va començar bé, però va anar fatal llavors, al final de la temporada. I l'Abrines era el que tirava una miqueta del carro i vam intentar redreçar. Llavors, el Jawai, que és un pivot, no sé si us en recordeu, que jugàvem l'Onic de Kazan, que era molt gras, molt gras, però molt fort, i que té molt bon canell, uh -huh. però que fa moltes faltes. I han finxar aquest. Que l'anècdota és que quan va fitxar pel Barça va perdre el passaport el dia de viatjar, i es va d'esperar a eh, tornar-lo a tenir. I de baixes, eh, fan fora el Vázquez, bueno, marxa el Vázquez, el Fran Vázquez que se'n va a Unicaja, l'Edicsson que se'n va a L'Únics Casant, recordem que l'Edicsson va començar força bé, però a que va patir la lesió amb el Madrid i tot això va anar fent força malament. I el Perovic, que bon, era d'esperar. Sí. Llavors la penya s'ha reforçat molt, però també ha perdut algun jugador important. Uh, ha fitxat un que es diu Eambe, Cutsmig, aquest uh, potser us sonarà, Sabaner, que avui vist un reportatge que està per la català, el Sabaner, on jugava el Gran Canària, i llavores de baixes, uh, Peter Jeter, que havia de ser un base força bo i no ho va acabar de fer molt bé, el Jelinek, o Van Laque, el Barton, el Todorovic, que se'n al Barça, el Norel i el Williams, jugadors força importants. Sí, aviam la penya aquest any si, uh -huh. si està més amunt. I el Manresa ja... La setmana que ve portaré notícies. El Manresa diré una coseta, jo. Uh, una, una coseta que pff, no agrada massa, però bueno, uh, està en la ment de molts aficionats del... ...del Manresa, en aquells moments del TDK... Eh? ...avui fa 20 anys que un desgraciat accident de trànsit... ...a l'antiga carretera de Terrassa a Manresa... ...el terme de becaristes va assegar la vida de Pep Pujol Ras... ...que era el capità del TDK Manresa... ...aquell matí de dimarts, dia 8 de setembre del 1992... ...l'asfalt era moll per la pluja... ...en un avançament el Volkswagen Golf que conduïa Pep Pujol Ras... ...que es dirigia a entrenar, va perdre el control... ...i un Renault 5 que conduïa una jove artesenca i va impactar. La mort del jugador de la cellera de Ter, de 26 anys, va ser instantània. L'altra conductora implicada en aquest accident va patir lesions a les cames. Vaig trobar la cua, això explicava eh, el, el, el Peñarolla, eh, Joan Peñarolla, vaig trobar la cua i quan em vam anar acostant vam veure roba de l'equip a terra i més endavant el cotxe d'en Pep, un golf. Es desplaçava aquell dia, per el, el Joan Penyarolla, que es desplaçava aquell dia per entrenar, havíem jugat un partit de la Lliga Catalana amb els Granollers. Eren els dies de l'estrena del pavelló del Nou Congost. Aquell matí havíem de fer una sessió física al gimnàs Big Jims al carrer Circunvalació. Com vaig parar, em vaig trobar a la peu de la carretera el al Xem Alarcón, un altre jugador eh, que acabava d'arribar a la Guàrdia Civil, que va ser qui va, ens va informar del que havia passat, Penyarrolla va jugar 11, 11 temporades a l'equip al Congost i actualment dirigeix l'Andorra Lep Or. Va haver de fer les trucades des d'un bar a peu de carretera al club i a la dona del Pep, l'Estel. Són moments d'ús que no s'obliden. A l'hospital també vaig haver d'identificar el cadàver. Per tant, Pep Pujol va estar durant 6 temporades al TDK i va arribar al 1986 amb 20 anys del Granollers i és el sisè jugador amb més partits al club espanyol. Manresà, i va anotar 1.355 punts. La seva samarreta, que es va retirar, eh, està a penja del punt més alt del nou congostès, eh, el seu número 10. Més tard s'ha anat afegint el 7 de Joan Creus i Jordi, eh, i després el 7, eh, perdó, i el 15 de Jordi Singla, i el 9 de Joan Penyarolla. I bueno, i dir que... Oh, jo me'n recordo d'aquest jugador, eh? Ah, uh, ja han tret les noves camisetes del TDK, sí, que són... Sí, han tret noves camisetes. Són força... Guapes. I llavors um, també he dit que han perdut el seu jugador estrella de la sígnia. Van perdre aquell que... Ah, no em sortirà el nom. Hasselin? El... No, Hasselin, no. Seen, no. El... Que, que feia... Que jugava a València ara. Bé, bueno, bueno, la setmana que ve parlem. Jaume, Jaume estàs a punt? No, no, no parlem a punt. de, de l'únic no. De l'únic no, perquè és que no juga ningú. Però el, el proper partit que disputarà la primera catalana grup 2 serà la primera... Per Josep, com comença el bàsquet de porreig? Serà la primera jornada. No sé, suposo que serà més tard perquè a la setmana que ve juga... Jaume, digue'm. Primera catalana grup 2, primera jornada. Eh... La primera catalana... Bàsquet. El bàsquet. Bàsquet què? Bàsquet. Bàsquet, bàsquet Cores, eh? Informe Bàsquet Verga. Que jugarà demà, ai, perdó, la setmana vinent, el dia 15, eh?, la setmana vinent, a partir de dos quarts de vuit. I tanquem el bàsquet, eh?, si us sembla bé. Perdoneu, és que en crema estan afectant les vacances. Encara està a l'altre barri. Ai, a l'altre barri, eh? <laughs> barri. A barri. A l'altre, a l'altre, a l'altre món. Va, sense tallar, tallant molt de pressa, eh? És Albert, fotem gas, posem els cinturons de seguretat i arrenquem, com dèiem, molt de pressa per parlar de motor! <fixi> que li direm adeu a la cançoneta... Sí, l'hem de fer amb qui el motor, amb el motor, abans d'acabar el motor li farem pas també a la Mariona, perquè té unes coses molt importants per dir de motor, eh? Sí! L'afegirem a la secció, ah, bé, sí, només avui, eh? Ja ho he, només... he llegit ho he mirat i m'ha agradat molt. Només avui l'afegirem a aquesta secció, eh? Uh -huh. Perquè la Mariona té una secció a part, eh? I de uh -huh. sol, la parella, eh? Però avui, com que anem una mica així, és, és el primer dia, eh? Anem molt descontrolats... No passa res, és un cor de motor. La Mariona s'inclou, quan se vol, si li va bé, quan se vol. Si s'hi afe va de motor bé, no, no podia anar més de motor l'última, perquè eh, literalment parlaré sobre els motors exactament molt sí. bé bueno, pues, jo a més de seguir eh, els Jocs Olímpics que els he seguit moltíssim jo la veritat és que els he seguit cada dia no he ni notícies ni res eh? cada dia fotia la U eh? HD pues, cada dia estava mirant Jocs Olímpics a casa meva ningú se'n recordava de la crisi ni, ni, ni de res ni, ni de la prima sí, de res. fantàstic els Jocs Olímpics desconnectes moltíssim doncs pues ja hem après moltes coses, hem vist esports nous que a mi la veritat m'han agradat molt. Eh? Uh -huh. M'agrada molt els salts de trampolí, sí. sobretot quan veus que passen a dos dits de, de, de deixar estar el cap en el, el, el trampolí, és impressionant el, el que calculen. Sí, sí, sí. I hi ha molts esports que m'han agradat molt a mi. Llàstima d'algunes doncs, coses com ara l'equip espanyol, format bàsicament per catalans, de sí. Duque i Herba, sí. que aquest any no, no pot ser, el imaginar... Water Polo. Són no els dos més bons. Sí, els dos més bons, sí, catalans, eh, evidentment. Sí, Són macos de eh, Jocs Olímpics. Sí, Són sí, macos. però el o les noies, molt bé. Eh? Uh -huh. I el balonman o fantàstic. Sabeu que ara han fet fora l'Anna Terresta? Això ara? sí, això també ha sigut molt... Jo, de veritat, no ho entenc. Però ha sortit... És com, no? si fe... És com si més de marxar féssim fora o Pep Guardiola. No? <ríe> Yes. Però si us sembla bé, us, us, sí, motor, us, us, eh? us seria bé parlar de motor, que, que, que perquè és, és que no tindrem temps eh? No hem no parlat de motor, 42, han passat eh? moltíssimes coses a l'estiu, eh? potser anem a recordar, eh? començant per la nostra comarca, doncs, pels pilots de casa nostra, els que més seguim, que aquest any, atenció, eh? ens seguirem de nous. Eh? Tenim doncs, noves, eh? nous contactes amb nous pilots d'aquí a la comarca que fan o ve Enduro, o bé Motocross, o ve Trial, o bé Supermotor, doncs els seguirem més, val? o sigui que a partir d'ara portarem més informació encara d'aquí a la comarca però bé, seguint els pilots doncs, que més seguim durant tot l'any aquí en Motocross recordem doncs, el Ramon Serra, el pilot de Porreig que participa en els campionats d'Espanya i de Catalunya de Motocross amb les categories d'MX2 amb una Kawasaki doncs després d'aquest fins a finals, doncs, abans de que tornem ara al setembre amb les curses que queden, que en queden 3 és 9 del campionat d'Espanya, amb 87 punts, eh, 120 punts del primer. Eh? Difícilment podrà arribar allà, eh? que si, Josep, serà difícil. Sí. Però bé, bueno, falten dues curses per concoure cara aquest no campionat. No ha debutat aquest any, no? No, l'any passat. No, el d'Espanya va debutar l'any passat, sí, sí, sí. és el segon any ja. Però bé, bueno, molt bé. I pel que fa al campionat català, doncs, eh, és tercer. Eh? I manté intactes doncs, totes les opcions d'aconseguir el campionat. És a 8 punts del segon, que és Sergio Castro i a 16 del primer classificat que és David Buixera del motoclub Segre resten 3 curses per finalitzar el campionat Urbán, Segre i eh, el Busquet i Castellolí pel que fa al Roger Ballús, el pilot de Gironella eh, és 11, eh, amb 101 punts és a 164 punts del primer classificat, Jonathan Barragan. a falta també de dues curses no rieu eh, això. Pol, ai Pol, Albert que és bondat tinc el copilot, tinc, tinc el copilot l'ha vingut a veure el seu fill sí, té un el, el Pol aquí que avui s'estrenava a futbol eh, amb sí. els prebenjamins del porreig el pre eh? i ell diu, ell diu que han guanyat digues, digues que heu fet Pol. amb el ja prebenjamins del porreig que heu fet parla, parla. hem guanyat però el entrenador diu que han perdut fins ah. sí, quin partit heu vist Aviam, heu guanyat quan heu guanyat digueu digue ja pots dir per la ràdio ja Set a buit. Sí. Sa gent et com pots veure, sa gent et diguamen. doncs no no hem revisat. Vinga, vine cap I aquí. El entrenament que he perdut. El diu que ha perdut. Baix, no ho A prou de S'ha descutat un gol. Mans bueno, igual, bueno, jutj fora, eh, pues s'ha descutat verdament fent buit donem Super Maku. ho fet. Maco. fet? Bueno, eh, dit això, doncs, eh, Jonathan Barragan és el líder de, del campionat d'Espanya de MX de Eh, també falten dues curses per acabar el campionat i les bones notícies ens arriben del campionat català, eh, on el Roger és líder amb 362 punts i, atenció, sense guanyar cap cursa. Per tant, eh, manté una boníssima regularitat. El seu rival més pròxim és eh, José Luis Martínez amb 354 punts i queden tres curses també per acabar aquest campionat, ho van el SEGRE i Castellolí. Per tant, d'ara fins al novembre ens divertirem perquè veurem si el Roger Vallús aconsegueix aquest seu primer campionat de, de MX Elite. Parlem també d'on poques coses tenim tret de l'internacional tenim poques coses per tant ho englobarem tot junt i ja ho matem no, bé. no tinc sintonia Pep no tinc sintonia, te'n poso la meva fill me, me l'ha posada uh, sí ens doncs, doncs, ens eh, tenim, eh? tenim de massa no, no és ben bé la nostra comarca però bueno, si us voleu costar i usaren les motos no és molt lluny sobretot ara que han fet doncs, la variant és, és bastant a la vora eh, les dues hores de resistència dendur a Santa Eulàlia de Riuprimer. I eh, això, si sabeu on té això aquest poble, no sé. vosaltres sou d'aquí, no? Sí. <ríe> cap a banda, no és cap, al costat Prats. de Prats. Eh? És molt oh. un, gaire més lluny de Prats, per tant, si vol anar-hi, doncs, eh, serà dimarts, és l'11 de setembre, per tant, és el dia de la diada, eh? eh la, és, la, és, evidentment, comarca de Osona, però, bueno, eh, doncs, Sant Oleu el primer... Matí o tarda? Eh, matí. Acull la 14a edició de les dues hores de resistència d'enduro, que és puntuables pel campionat... Provincial de Barcelona De resistència de terra La prova és organitzada pel motoclub riu primer Gas i rocs Eh? Sí. sí, no, Gas i rocs eh, Se celebraran els entrenaments a les 9 mitja O sigui, podeu anar a esmorzar I passar el matí. Mentre que, doncs, l'hora de la sortida serà eh, Dos quarts d'onze uh -huh. Això és doncs, el que fa la nostra, a la nostra comarca i, si us sembla, ens parlem del que ha passat a l'estiu amb tema internacional. Doncs pues jo destacaria potser, comencem, què vols començar? MotoGP, Formula 1 o amb el vol relicar. Uh, MotoGP, va. MotoGP, jo destacaria tres noms, no? Potser, Josep, sí, sí, sí, sí, sí, en, tot, en eh? Moto2, ah, bueno. destacaria Mar Marc Marquez que s'està sí. sortint. Aquest any sí que té el, el campionat més a tocar. Sobretot des de la notícia bomba que serà, bomba, ja ho seguim tots, que serà company de Dani Pedrosa l'any que ve, dos catalans a l'equip Onda, uh -huh. això és molt important, I no hauria passat poden, mai. I potser poden fer doblet, no se sap mai. I el, I el, jo es veig, veig com dos pilots molt semblants, no? sí, de, sí. de pilotatge. Igual de mides, igual de pes. Sí. I uh -huh. això és el que li pot costar algun mundial a al Marc Márquez, perquè a Pedrosa era amb, amb el Lorenzo fent aquelles lluites entre un, sí, dos uh -huh. i mig, i que llavors aquí es va espantar amb la moto grossa i no va fer gaire res. Bueno, sí, la moto grossa, exacte, el primer any Eh, semblava que la moto doncs, podia, podia, podia moltíssim més que ells eh, pel que fa també tenim una bona notícia, el Pol Espargrós està mateix ha recuperat les sensacions de l'any passat que no tenia eh? i el MotoGP doncs, que diríem diem que Jorge Lorenzo ha estat l'home de l'estiu, però que Dani Pedrosa això sí que està content el Josep que Dani Pedrosa està allà eh? està allà, sembla que ha trobat el feeling que, el famós que feeling que comentàvem a 13 punts està, a 13 punts. en dues carreres s'ha recuperat deu punts està molt menys. bé Dani Pedrosa, va ser un carrerón l'últim sí. passat, va ser un carrerón freca freca en Jorge Lorenzo perquè, més va ser cos a cos, és el que domina més bé Lorenzo i el va guanyar el Pedrosa sí. eh? sí, sí. sí. sí. eh, no és per moto perquè estan molt molt molt igualats però sembla que el fet de no caure tenir aquelles sensacions i aquella seguretat amb la moto podríem veure el Dani Pedrosa campió jo no m'atreveixo a fer cap aposta com tampoc sí que m'atreveixo a fer una aposta amb l'altre campionat, per exemple el del World Rally Car també estem veient el millor Sebastián Web de tots els temps, crec jo, està sobressortit. 9 ratllis disputats, 7 victòries, amb 199 punts, el seu classificat ja és Mico Urbón i amb 145, a més a més el seu company d'equip, per tant no li he cap problema. Jo a més comptaria amb tercer, que és Peter Solberg i és amb 104 punts, per tant, tranquils que arribarà el ratll de Catalunya, campió del món. Bé, bé, Però... bé. El Sorda va no, eh? Sí, clar, el cas de Dani Sorda és mica el no participar en totes les curses, veurem l'any que ve què passa, hi ha canvi de pilots, veurem també què passa, i en Fórmula 1, pues, evidentment, a part del Gran Premi de Monzo que tenim avui, que en parlarem ara mateix, potser l'home de l'any, evidentment, és Fernando Alonso. Estava mantenint una regularitat molt bona, l'estava portant fins al passat Gran Premi d'Espa, estava segon, tercer, quart, cinquè, mantenint, on no arriba ell, arriba el cotxe, això és molt important, ho ha demostrat en 3 o 4 curses aquest any, quan no arribava ell, arribava, uh, no arribava el cotxe, i amb 3 victòries, evidentment, uh, són 75 punts, amb 3 victòries doncs, ha aconseguit un, un bon coixí de, un bon I coixí també, de punts. I bueno, també destacar el Quim Arraycon, que només arribada de ral·lis va a quarts. Si Demostra no que el Lotus mal, eh? funciona molt, sí. molt bé. Parlem de l'incident de, de, de la setmana passada, eh? Tot i això, doncs, de l'incident de la setmana passada, hem de dir que Fernando Alonso continua líder i viu. Jo més aviat destacaria viu, sí. eh? perquè després del desastre del... del... va passar ran, va quedar sí, allà sí, collotit. Sí. Eh? Com va dir el Merlos, eh, ha tornat a néixer, perquè penso jo que l'Otus sí, va sí. impactar amb la roda de darrere del Ferrari i això va fer que no xoqués directament amb el, no, que... amb el monocasc del cotxe. Eh? El, el, va, el va apretar massa, el greixant amb el Hamilton i ja van picar amb la roda, i llavors ja, com que va perdre la roda el Grajant, el, no el cas va és van. que roman Román Grajant, cinc incidents amb set curses, I a més, la primera i volta. em sembla que sí, la primera volta. Sancionat, evidentment, no correrà aquest cap de setmana. Jo penso que per eh, tocar eh, tant eh, a Fernando Alonso com a Luis Hamilton, si no hi hagués tocat amb aquest, no hi hagués però, cap sanció. El de Luis Hamilton, jo, és el meu pla preferit, però també té una part de culpa, saps? Bueno, sí, sí. bueno, porque también está todo este, si... este también está a todas las Sí, si no i perquè estava al Mundial, perquè si no te m'havien sancionat sí, sí, evidentment, seguríssimament no, perquè, que, perquè que no, no va frenar, eh, no va frenar no, no, no. l'anava empantant l'anava empantant perquè París Lòstia, ja que ja hi ha xocat ara xoquem tots i tant, per tant, suposo que volia picar amb el vermell no, el no, sé, no, ser, no, no sé, no sé, estava. estem molt mal pensant aquí, eh? aquí, aquí pensem malament de tot, en fi, eh? victòria de Jameson Button, segona posició per Sebastian Vettel, que només ha guanyat una cursa però és segon del Mundial, amb 140 punts per tant, no fa soroll, però està allà i el fet de que sortís d'on desè li va anar molt bé, li va perquè va evitar perquè i que cap de setmana sense descansar tornem a tenir gran premi el, el d'Itàlia des d'aquí salutacions al Xavi Ribalta, per ser uh, un company meu que doncs, camí d'Itàlia que tinguis bona cursa. Uh -huh. I, uh, doncs ja ja s'han fet tres sessions de lliures Ahir, la primera sessió de lliures, millor temps per Schumacher, segona sessió per els McLaren i destacar Motor Mercedes. Destacar Motor Mercedes evidentment ara els destacarem. I avui en aquest matí, tercera sessió de lliures molt i molt igualada en la que Hamilton ha dominat. Amb el, pràcticament ha acabat al mateix temps que, que Fernando Alonso, Per tant es, una mil·lésima, Una mil·lèsima, per tant es preveu una qualificació ara a les dues del migdia interessant, no? Jo apostaria per aquesta qualificació per McLaren i per Ferrari, eh? qui estarà la, la pole. I també jo crec que el, els Mercedes el... estaran allà, veurem perquè en rima de cursa no és bo, però en qualificació és bo. I a més el Schumacher s'ha que és bell. Ja fet les cintes, ja Sí, en pot, no? ens hem oblidat de dir que oh, la, oh. La, que, la, que la notícia bomba és que Valentino Rossi torna a Yamaha. Aquesta penso que serà la notícia bomba de l'estiu per mi, perquè no em començava pas. I penso que aquí també farà com Michael Schumacher, s'equivoca anant a, Mer a, a, a, a Yamaha. Eh? Uh -huh. Doncs la qualificació anava avui, avui a les dues recordem eh? el Gran Premi de, de Monza està fundat a l'any 1922 eh? s'han disputat 61 Gran Premis té una longitud de 5,7 quilòmetres eh? corbes n'hi ha 11 i està programat a 53 voltes, per tant dit això ja, i una última hora, doncs que Pou Di Resta està sancionat amb 5 posicions per canviar la caixa de canvis, I del temps ja, que marxa. Em sembla que volies parlar una miqueta de, de les sancions, de caixa de canvis, quan es podia Ah, fer. sí, ara fem. I el mal donado, 10 posicions. 5 per molestar a Timo Bloch en el passat Gran Premi d'Espa, i 5 per avançar-se la sortida perquè es va ficar com un coet primer. Uh -huh. Per tant, 5 i 5, 10, 10 posicions. I això de la caixa de canvis perquè alguns han comentat, què ho fa que ahir no van sancionar Fernando Alonso ni l'altre de Hamilton, és que eh, en, aquest, en el cas dels dos pilots portaven ja una caixa de canvis vella destinada només a fer els entrenaments lliures del divendres. Ah. Per tant, si no és una caixa de canvis nova o un motor nou, no hi ha cap tipus de sensació. El Fórmula 1 també t'ho fan. Els el jocs del Fórmula 1, els fa 12. T'ha ficat en tot, no sé el Josep. Vuit, vuit motors i has anat has dit això? Ja ho sabeu. Sí. Ah, però Mariona, La que ve, arrenca bé. amb els motors. La setmana, La setmana que ve volem, ve uh, continuem. ¿Eh? Pero continuamos muy todos Y ahora es la Mariona ¡Qué ¿eh? ¡Qué bien, Sí, I Jaume, prepara't perquè la recta final serà ràpida també, com, Mario, com els de la Fórmula yeah. 1, eh? Mario, Tindrem molt poc yeah. temps per dir la regenda del futbol. Sort que no tenim, no tenim avui tampoc cap sí. derbi, eh? Són tot derbis per a intercomarcals, però no farem tanta que creu la majoria d'intercomarcals. Sí. és el teu espai. Molt bé, doncs hola. Avui parlaré sobre les energies alternatives i netes, que es podrien aplicar, però resulta que no perquè a les multinacionals no els interessa. En primer lloc, el motor d'hidrogen. motor d'hidrogen. I en segon lloc, el motor d'aigua. Bé, el motor d'hidrogen s'ha convertit en una de alternatives més comentades pels nous vehicles no contaminants. En principi, té més potència que qualsevol altre combustible alternatiu. Però, ja que només allibera vapor d'aigua en la seva combustió, eh, això és positiu, però la combustió és altament inflamable, vull dir que... No, no, no tot és, és perfecte en aquest sentit. Ah, però funcionament d'aquesta tècnica suposarà l'estalvi de milions de tones de combustible fòssil. I també per les nostres butxaques. Però això no és una qüestió de sort com el púquer, sinó que requerirà molta inversió per aconseguir la precisió i l'estabilitat necessària. Molt bé. Això, motor d'hidrogen, no, eh, Mariona? Sí. I ara passarem al motor d'aigua. Jo fa com un, una mica de por. Sí, sí. Aquest motor d'hidrogen, em sembla que això de l'hidrogen em sona com... No sé. És que és perquè és no com... coneixem. Però que no coneixem no vol dir que sigui dolent. I jo, jo també he informació no, que, que parlava por, sobre de... el funcionament del motor, però clar, m'ha semblat un rotllo explicar-ho. Però per això ja, ja passa al motor d'aigua. Ah, el motor d'aigua, per refrescar nos una sí. miqueta. Ara, per l'estiu, va molt bé, eh? el motor sí, d'aigua. Sí. El motor d'aigua és un motor que suposadament tindria la seva energia, obtindria la seva energia directament de l'aigua, inclús la salada. Els automòbils internacionals, articles de premsa, revistes populars de ciència, cobertura de notícies locals de televisió i llegendes urbanes a internet en parlen. S'ha demostrat que les pretensions de creació d'un motor alimentat amb aigua, almenys fins al 2010, són incorrectes i algunes es van vincular amb estafes inversors és a dir, que se suposa que els nostres estafis s'inverteixen en, en ciència que per nosaltres seria positiva i que es podria aplicar el nostre consum però resulta que les empreses se n'aprofiten i són estafes o sigui, això no sembla fatal? no interessa, fatal, diguem fatal. que nos interessa que vagi sí, sí. les coses eh, sí. gratuïtes eh? I, i, i, és, i més a més resulta que això de l'hidrogen no és pas nou el 1950 ja s'utilitzava hidrogen, com a combustible per als dirigibles. Uh -huh. I ara, ara estan amb els polítics i comerciants a decidir què és millor, canviar el sistema o seguir pagant a preus desorbitats del gasoil. De fet, jo penso que és del tot possible redissenyar el sistema i, triar, i, i tirar cap altres vies, com són l'hidrogen o el vapor d'aigua. Saps què, Mariona? Què digues? Hi ha un vídeo al Youtube que t'explica tota la veritat sobre les alternatives dels motors d'aigua i com els mitjans, governs empuixats per multinacionals al Patreli, ho han tapat. Carai. Es diu vídeo censu censurado varias veces. <ríe> ja ho sabeu, eh? Jo trobo vídeo censurado varias veces. Eh? Tot, tot seguit, no? Sí, sí. FLB, guió, YouTube... Es... Sí. Punt url Això et demostra sí. la colla de lladres que, que són Sí, sí no? És una de les ensures Però Jaume, dones, penses que té la d'aquest vídeo, precisament I per això Jaume i jo us podem dir una cosa tota l'audiència Un, dos, tres Mireu el, el vídeo. vídeo Sobretot, eh, nosaltres parlem de futbol, Jaume Sí vídeo, vídeo Gràcies, eh, Mariona, fins la setmana té, té, té, vinent Youtube Per què? Parlarem de futbol, per què? Perquè el futbol sala no començarà fins al dia 20. Ah, i llavors sí. comencem pel futbol normal. Fins el dia 20. El... I el futbol sala femení, la primera divisió femenina, jugarà sí. les, els, el dia 15, eh? Ja en parlarem més endavant. Ara a parlar de futbol, Jaume, el tenim a dalt de tot, i començarem, o sigui, no per la quarta cadrana, perquè la quarta cadrana també encara s'han de fer partits, Deu ben tots els grups fets, falten els partits eh, els encreuents, de... predem de la tercera catalana grup 7, partit no, diguem jo, partit Gironella clubs de futbol atlètic B Navarcles, club de futbol A el camp on jugarà en aquest partit Municipal Gironella i l'àrbitre Mohamed Abassi Bellach <coughs> res més Quasi eh, tot, ja. No, tenim més. Se t'ha quedat la llengua en... Sí, me l'ha mossegat un gat. Un gat, no? Aquest partit del Gironella B, uh, l'estrena del Gironella B, aquí al Municipal de Gironella, serà uh, serà el dia 8, que, que el dia 8 és... <ríe> Quan és el dia 8? dia 8? Quin dia som, avui? Avui quin dia som, Mariona? Avui és un dia 8. Avui no, no, no, no, un avui... dia 9, perquè... No, no, i... no, no, no pot ser 9. El partit era d'ahir, no? No, no. Ah, un moment, el mòbil, a partir, no el mòbil. partit serà per avui a partir de les 5 de la tarda Següent Jaume Artés Futbol Clopà, Porret, centre d'esports A El camp Municipal d'Artés I l'àrbitre David Ballesteros Mantecàs. Aquest partit també jugarà avui a partir de les 4 de la tarda C Següent Canteries, Unió Deportiva A, Olbant, centre d'esports A El camp Camp Municipal Càntries, un camp desconegut. Ai, a si veure no el trobarem. A l'àrbitre... <ríe> Jamal Cossiri. I aquest partit només jugarà avui. Precisament, si un començava el les 5, l'altre a les 4, aquest, doncs a quina hora començarà? a Dos quarts de 5. Següent. Sant Salvador de Cercs Club de Futbol A. Castell, com deia? el Castell Vell i Vilà Centre d'Esports A. El camp... Municipal Sant Jordi de Cercs. I a Vitre. Rubén <ríe> <ríe> Molina Ruiz. Ta -ta -ta, eh? Aquest partit de jugar avui, a partir de les 4 de la tarda, segona catalana, grup 4, primera jornada. Gironella, club de futbol atlètica. Cardedeu, futbol club A. El camp, on jo no, aquest partit. Futbol, ai, municipal, Gironella. I l'àrbitre? Kevin Blanco Esteban. Eh, Blanco es quedarà, eh? El partit és per demà, a partir de dos quarts de cinc i el que estaven parlant amb el seu entrenador avui a Montjuïc Prat és el partit de la primera catalana Montcada Club desports de, Grup 1 primera jornada. Sí, Montcada Club desports a havia Unió Esportiva A. Al camp La Ferreria Nou. I l'àrbitre... Joel Guerrera Farnós Aquest partit jugarà demà A partir de les 12 del migdia A mi em crida molt l'atenció L'escut del, del, del Cardedeu Que s'assembla molt el del Barça ah, Va bé això, eh, d'aquests sí. guionets Perquè com que et ve l'escut també de l'equip Sí, s'assembla bastant el del Barça Sí, sí, doncs... canvien els colors Doncs avui sí. ens despedirem, no tenim cap cançó tant, Jo, molt ràpidament, Pep Com, com, ràpidament, com no... que la Maria no ha dit allà el de l'hidrogen Jo us volia, eh, perquè vaig veure Us volia recomanar un programa ja que veieu Bricomania, us sona, no? Sí, sí. Doncs pues el Canal 33 sí. fan un programa que es diu uh, Què mengem? Jo més bé li deia Bricomanjar, perquè és que és el mateix. L'únic que ho fa amb menjar. O sigui, totes les coses que mengem, com les fabriquen, com ho deixen de fabricar, i a més a més comença a mesclar-te l'adressor de dos, Comença a mesclar un pilot de coses... I dius, però aquest noi que fa molt menjar. I, I tot el que mengem, les coses que hi fiquen, ell ho fa doncs, amb aquestes màquines. Els productes químics. No, no us ho perquè no nois, ho trobem. Nois, ens veiem. Els productes Ens veiem, veiem la setmana viner. I el, el meu que estan molt bé. Uh, la setmana viner. Josep, Josep, que l'altre Josep em porta una última hora. Què ha passat, Josep? Última hora. El primer dia comencem malament, eh? El director es tira... I sirena, és última hora. Doncs que Kovic diu que tornarà al 2014 a la Fórmula 1 i el persuari l'any que ve potser tindrà plaça no sé quin monoplaça Doncs pues vinga amb aquests desitjos comencem aquest programa Patimets! i a partir d'ara, a partir d'ara i cada dissabte, a partir de com sempre a dos quarts d'una ens veurem, si Déu vol fins dissabte, dissabte que bé i tots a la diada, penseu, eh? dimarts sí, tots 11 de setembre, de Catalunya. visca Catalunya visca Catalunya lliure adeu tots, tots a l'11 de setembre a Barcelona